Alltså på riktigt, var du på dig? Min blåvitt halsduk. för då? Det är match mot AIK på torsdag. Jag tänkte att om du tar på din gul svart så får du liksom upp känslan av att det är kärlek över gränserna. Martin, vi har pratat om det här. Det syns inte bort känslan räknas. Och sen är inte temat kärlek över gränserna. då tema är det. Måste jag älska mina bonusbarn? Jaha. I så fall så är det lättare för mig att älska bonusbarnen än att acceptera att jag blir kär i lagren hej hey, hey, hey. Yeah. Hey och välkomna till avsnitt 9 av Bonuspappan och plusmamma. En på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Jag är fortfarande Martin Ellensson. Och jag är fortfarande Maria Åkesson. I alla fall typ 762 dagar till eller så. Något sånt. Sen ska jag få bli Maria Erlansson. Ja, och då får min släkt Yay! en ny Maria Erlansson. För en av mina kusiner hette ju det innan hon gifte sig och blev Maria Brant. Hon heter inte Maria Erlansson nu. Nej, nu heter hon Maria Brant. Så alltså det behövs en Maria Erlansson. Det behövs det, absolut. Och sen har ju jag haft släktträff. Ja, massa kusiner. En massa kusiner, men det är ändå bara en bråk till av alla mina kusiner. Ja, men sju som var här hos oss och hos lite din och, och så. Mm. Ja, men det var feligt. Huset var fullt. Tidigare i veckan brukar vi ju berätta lite om vad som har hänt. Ja, i måndag så spelade du golf. Ja, det var länge sedan. Jag har ju egentligen slutat för tio år sedan. En sport som jag inte förstår mig på alls. Och jag hade en aldrig ens mm. varit på en golfbana. Nej. Så det var jättespännande. Ja. Vi var på Blixtorps kortvålsbana här utanför Varberg. Jag tyckte du var riktigt duktig. Tack. Jag gjorde några par du i alla fall. gick väldigt snabbt i alla fall att mm. mm. ja, trevligt. Sen har vi ju hälsat på en kompis som bor en bit in i Skärte. Ja, det var en jobbig tid för dig där att jag tvingar ju dig att du får absolut inte dra några dåliga skämt av skärte. Nej. Du var alldeles röd i ansiktet för att du inte fick det. Jobbigt. Men vi kom ut ur skärte efter ett tag i alla fall. Och på tal om skärte har vi en liten nyhet om en termometer. Och du rolig nu igen. Jo, men trendtermometer. Vi har ju varit med i tidningen Amelia. Ja, första gången jag har varit trendig någonsin tror jag. Första och sista. Men mm. vi var snäppet otrendigare än Annie Lennox och snäppet trendigare än sorgen folk känner över att skam är slut. Ja, näst överst i trendtermometern i Amelia. Det är ju stort. Ja. Jättekul. Det var kul. Sedan åkte vi vidare när vi hade köpt en Amelia- så åkte vi till Båstad. Tennisstaden. På en liten minisemester där. Det var tennismänniskor överallt. Ja, vi sov ju på det här sporthotellet där de har veteran-SM och sånt. Och junior-SM. Mm. Vi platsade inte i något av dem. Nej, men vi åt ju en... Men vi hade tennislack med oss. Ja, det regnade också. Ja. Och det åskade och blixtrade när vi gick till Malens krog och en jättegod... Middag lite neo-asiatiskt kanske. Ja, typ vietnamesiskt. Ja, just det. Ja, ja det var jättegott och då var det jättetrevligt. Ja, det vi kan rekommenderar vi. rekommenderar dem. Det gör vi. Och sen hotellfrukosten blev ju speciell för då åkte vi bort till Hotell Skansen, Restaurang San, nere vid havet. Ja, så fick vi äta frukost med prins Karl Philip och hans gravida fru Sofia. <laughs> det var oväntat men de satt där i ett hörn och fick vara ostörda faktiskt. Är prinsen också gravid då? Eller är det bara hon som är Jag tyckte han såg lite tjock ut faktiskt. <laughs> Men jag var tvungen att ta ett litet kort. Och, och då precis höll du upp en prinskorv också. Det var mycket bra, Tajvat. Mm. Sedan så har vi ju varit Vart på, lite, på lite... Ja, lite kulturella event, båda två. Ja. På varsitt håll. Ja, det blev varsitt. Med planeringen blev så att jag drog iväg till eh, Vallarna. Jag tycker jag drog Vildslotten för jag fick gå på den här jättebra... Musikalen The Last Five Years ah. Det var ju Två ungdomar bara i ensamben Och mm. de var helt fantastiskt bra Och liveorkester och... Liveorkester ah. och... Det verkar I... vara en häftig berättelse med att de är från olika Tidshåll och, och möts Ja, ah, de var och... så här Minsta lilla, de ändrade både Som klädsel och ah. Mimik, de var jättebra ah. Ja, den hade jag gärna velat se Men ah. jag hamnade ju i Falkenberg på buskisen där med dina föräldrar, mina blivande svärföräldrar och Ivarlin. Ja. Vi hade det riktigt bra. Fick en liten kort regnskur på oss bara. Men mm. det var roligt. Fabian bom. Ja. Det var det som hade hänt i veckan. Ja. Och nu sitter vi här och poddar igen. Ja. En vecka går så himla fort. Ja verkligen. Ja. Jag tycker det är väldigt bra det här med att vi gör den här podden du och jag, mm. för att vi får lite som lite terapi. Vid sidan om. Ja, Nej, men vi... När vi går igenom ämnena och pratar och så, så pratar vi ju himla mycket. Vi hamnar ju ibland i helt andra diskussioner också. Ja. Som kanske hade varit spännande att spela in. Eller kanske inte. Eller inte. Eller inte. Nej, men eh, vårt tips är oftast att man ska prata med varandra. Mm. Och det gör vi ju faktiskt väldigt mycket. Vi är väldigt pratsamma. Och så kommer vi fram till en del smarta saker som... Så att vi kommer framåt så att vi inte landar och bara stannar upp. Och, Nej, och så försöker vi få med dem i ja, det det väl. Ja. Vi har ett läsarbrev. Nej, ett lyssnarbrev har vi. Ja, ska vi börja med det direkt kanske? Ja, ska du ta det den här gången kanske? Det gör jag gärna. Jag har nog inte fått läsa något lyssnarbrev Nej, det än. har inte varit mogen än. <laughs> The time is now. Nu så får ni höra. Hej Martin och Maria. Jag börjar numera varje måndagsmorgon med kaffe och er fantastiska podd. Det har blivit en trevlig tradition. Jag bor tillsammans med min man och våra sju barn. Fyra är mina och tre är hans. Ända sedan vi träffades för några år sedan har jag fått höra att det måste vara roligt att få fler barn att älska och att jag måste vara lycklig nu som alltid velat ha en stor familj. Jag har alltid sagt att man gör ingen skillnad på barn. Att alla barn är allas barn. Jag levde tidigare i en annan bonusfamilj. Och tyckte att det var självklart att mitt ex och hans föräldrar, syskon med flera, skulle älska mina barn och se dem som sin familj. Det blev aldrig riktigt så och det var delvis därför jag bröt det förhållandet. Och så hamnar jag i en ny bonusfamilj och allt som tidigare var så självklart blev bara fullt av ångest och dåligt samvete. Jag kan verkligen inte älska de här barnen. Jag kan älska det faktum att de är hälften min mans och bär hans gener. Men bara tanken på att de även är hälften någon annan... Få mig att känna avsky och avund. Han har fått barnen med någon annan och inte med vilken annan som helst. Barnens mamma är i mina ögon en egoistisk, svartsjuk och intrigfull människa. Hon har satt igång fula vårdnadstvister och baktalar mig och min man och de andra barnen. Det är jobbigt att veta att han en gång valde att skaffa barn med en person som gör mig både förtvivlad och förundrad. Att sedan barnen är väldigt lika sin mamma både till sätt och utseende gör det inte lättare precis. Jag får dåligt samvete och känner skam över det här. Jag vet att barnen är egna personer, men samtidigt så gnager tankarna i mig varenda barnvecka. Jag lagar mat och tvättar för barnen, läser läxor och när barn kallas. Men vi kramas inte och pratar aldrig om något annat än just läxor och hushållssysslor. Måste man verkligen älska sina bonusbarn? Hälsningar, Nilla. Mm. Måste man det? Ja, måste man det. Jag skulle kunna svara ja på den frågan. Du tycker det. Men det beror ju också på vad man lägger in i ordet älska. Ja, jag tänker ju mest att man måste nog inte hata sina bonusbarn. Man måste börja med att acceptera dem. Acceptera och att de finns. Lär känna dem, och så låta känslorna fördjupas. Och försöka ha lite överseende. De är barn. De har inte valt den här situationen. Nej. Nej. Och det som är mest beklämmande tycker jag är- att hon har dåligt samvete och känner skam och sånt. Det ska man inte ha. Alltså Lägg det åt sidan. För att det blir inte bättre av att man har- en gång må dåligt. Nej, sen tror jag ju att- det känns som problemet- hänger mest ihop med- den biologiska mamman. Att hon- Projicerar över det lite så att, att barnen, när de gör någonting så är det egentligen inte barnen utan det är, är I alla fall mamman inte som spökar hela tiden. Att, ja, för det är lite tråkigt. Jag minns själv när, när det var som fulast mellan mig och mitt första ex så kunde han säga till vår dotter att när, hon, när han tyckte att hon var jobbig att du är så lik din mamma och det tyckte jag var lite taskig mot henne ja, visst. för att hon skulle inte behöva bära hundhuvudet för att han var arg på mig. Nej. Och nu vet vi inte alla detaljer kring det här och så. Men jag tror att det kan ju också vara så att det är olika familjekulturer. Eh, när man slår ihop familjerna, man är van vid en sak och möter något annat och har svårt att vänja sig vid det. Ja, svårt att vänja sig vid vissa beteenden och så mm. kanske. Och då är det ju lätt att man fastnar i det. Att man börjar irritera sig och sen så ser man bara det mm. som man tycker är mm. dåligt och så mm växer det sig kanske till större proportioner än vad det verkligen är. Mm. Och det är inte säkert att hennes bonusbarn eh, gör någonting som är jättekonstigt. Det är bara att hennes barn gör något annat och att de inte har diskuterat vad de ska ha för kanske gemensamma regler och värderingar. Och... Ja, Så tycker jag att Nilla inte ska ha för höga krav på sig själv- hon, hon kanske känner att ja, men nu ska jag vara tacksam och lycklig för den här stora familjen mm. och vi ska alla tycka om varandra och när hon då inte kan få de här känslorna så får hon dålig samvete mm. och jag tycker att hon får sänka de kraven för det vi pratade om det i förra podden att det är en viss skillnad med biologi och... Ja, det var Emma Knyckare som, som sa det när hon hade varit bonusmamma till två barn och så fick de en gemensam dotter för två år sedan eh, att den kärleken, den villkorslösa kärleken, liknar inget annat. Nej, Och så kan ju det ha att göra med tid. Och göra att hur tidigt man kommer in i ett barns liv. Ja, jag har ju aldrig hängt upp mig vid, vid biologi på det sättet. Och det måste ju vara väldigt självklart för dig som är adopterad och kom som. Ja, men det var då därför som jag månader. var ganska. Jag hade en ganska naiv vill när jag gick i min första familj. Mm. För jag tänkte att ja, men jag, mina föräldrar har ju älskat mig vidkorslöst. Ja. Så att det är väl inget konstigt ifall jag tar in ett nytt barn. I, i... Som var två och ett halvt ungefär. Ja, det var han. Men det har ju ändå varit det har haft sina upp och ner och sina... Nu, nu tycker jag jättemycket om honom. Ja. Men det, det kom inte över en natt. Utan det har ju varit att jag har sett honom växa upp och att jag har varit med. och. Mm bytt blöjor och lagat byxor. Det här är inte alls nu Lagat byxor? Nej, jag har inte lagat några byxor. Det är väl byxor. din mamma som har gjort Ja, precis. Ut... Mamma har lagat hans byxor. Det ja. har hon faktiskt. Ja. Nej, men varit med om Man har byggt en familjekultur tillsammans. Ja, Man har egna minnen. Mm. Nu vet inte vi hur länge de här har varit tillsammans. Nej, men för dig fanns inte de problemen med, med hans biologiska mamma? Eh, utan Nej, där blev det, där det, var det här är lite jobbigt med fula morgonstvister och sånt. Ja. Och det är svårt att skilja. Barnen har ju en. Eh, vad heter det? De är ju lojala mot mamman, säkert. Och det är ju så det ska vara. Ja. Så det är jättesvårt- att ifall då mamman ställer till det jättemycket med bråk, att det blir bråkigt att var ska jag, ska jag vara på mammas sida, ska jag vara på pappas mm. sida. Och då är det kanske allra enklast att vända sig mot bonusföräldern. Och jag tror att. Jag tänker så också att om eh, något av dina ex eh, skulle ha gjort något eh, taskigt mot dig eller mot barnen så får jag lite separera det. Jag kan inte eh, ta ut en ilska mot en biologisk förälder på barnen. Nej, Nej det, det, är, det är nog dumt ifrån man hamnar det. Då får man Men ju diskutera. Men om vi ska tillbaka då, gå tillbaka till hennes fråga måste man älska sina bonusbarn? Och då tänker jag att man kan inte tvinga fram känslor. Men man måste nog ha en acceptans över att... Är jag tillsammans med en pappa som har barn mm. så måste jag acceptera det. Och att de kommer finnas där och att jag ska vara en vuxen person som ändå ska behandla dem, behandla dem bra. Och börja försöka hitta positiva egenskaper också. Ja, det är jättebra. Att man försöker verkligen anstränga sig och hitta... Hitta bra saker mm. så att man inte bara snör in sig på de här dåliga sakerna. Nej, och det tar tid ju att bygga upp en, en familjekultur eh, och, och, och bli en bonusfamilj och svetsa ihop sig. Mm. Så det man får göra. Alltså, hon hade ju egna barn, och så, så tänker jag, det har vi sagt för att det är jätteviktigt att försöka behandla dem lika. Mm. De har inga gemensamma barn. Ja, de har barn. inga gemensamma mål, det är så. Och sen eh, också att de, om hon nu är väldigt irriterad på barnen. Att de kanske, hon kanske kan ventilera det med pappan- när barnen mm. inte är där. Så att det inte blir att barnen känner... Nej, vi, vi vet ju inte ens om han vet om det här. Vi vet inte, vi vet inte vad han tycker om hennes biologiska barn. Om det, om det verkligen är uppdelat så att de nästan är som två familjer. Så att det, är, det är klurigt där. De, de måste absolut prata igenom det här- och sen... Lite börja om och lära känna varandra. Man rör ju inte för sina känslor, som sagt. Och, men vi hoppas att det går bra. Och det kan ju bli bättre när hon får följa med de här barnen och när de växer upp och så. Mm. Och de fortsätter att vara tillsammans och, mm. och de bildar, får minnen tillsammans. Och, att jag barnen kan lära känna varandra. Det var minns jag. Där vi liksom såg saker vi gjorde tillsammans i familjen och, mm. och det gör jag ju nu också. Att det, om, och om barnen kan lära känna varandra. Om, om det finns några barn i un, ungefär jämnåriga som kan lära känna varandra lite så kan ju det också vara va som en brygga över att de hittar någon gemensam aktivitet eller... Sen tycker jag att man ska, ge, man ska tillåta sig själv att om ett barn gör något irriterande så, så får man vara irriterad på det Ja, ja absolut ja. Det, det tror jag att som bonusförälder, det måste man ju våga göra också om man måste ha Och jag ha som bioförälder måste tillåta dig mm. att vara irriterad om mm. Om mitt barn gör någonting. Det är mer nästan allmänna tips. Vi, vi kan ju önska Nilla lycka till. Ja, det gör eh. vi. Lycka till. Och, och, och, så, och så nämna det här hur, vad man har för överenskommelse. Eh. Ja, får man vara arg på sina bonusbarn? Får man skrika åt sina bonusbarn? Eller skrika ska man ju inte göra men det vet ju de flesta föräldrar att någon gång under barnens uppväxt så kan man inte mm. hålla sig från att skrika. Men i vilket fall som helst- så man måste man ju ha en slags överenskommelse. Du och jag har ju en överenskommelse- att vi gör som om. När, när barnen är här så är det våra barn- och ja. vi har lika, du har lika mycket bestämmande rätt- som jag har. Mm. Rättigheter och skyldigheter. Rättigheter och skyldigheter. Att, att hjälpa till på alla sätt- och att då- Säga till när det behövs om, om jag tycker att de gör något fel. Och där har ju vi som tur är ganska lika värderingar och, och uppfattningar. Men sen är det klart att det, det kan vara svårt ibland. som Att jag som bonuspappa ska våga faktiskt säga till. Mm. Eh, och känna att, att jag tar. Och att jag gör det på ett lagom sätt så att jag inte blir, låter liksom arg och besviken och elak och att jag hamnar bara i att, att fokusera på något dåligt och glömmer av allt som är så himla bra med barnen. Eller att jag tjatar och fastnar i någonting. Alltså när, ja, det hände ju faktiskt här i veckan. Du har ju fastnat med det här med att Helle måste äta upp sina kanter och jag tycker att, nej men chilla, hon måste faktiskt inte äta upp sina kanter. Nej, jag tror att det har varit lite att jag inbillar man ibland att barn också har någon slags logik eller, eller någonting att. att det är de är inte logiska är, som små vuxna med barn på ett sätt. är att de är fruktansvärt ologiska. Ja. Men när heller då vissa dagar kan äta en rostad bröskiva med kanter och, och inte säga något och inte tänka på det och alltid frid och fröjd. Och nästa dag är hon väldigt petig då. Men visst, jag, jag, har, jag har varit lite kantig där. Du är lite kantig där. Ja. ja. Kant. E Immanuel Kant. <laughs> var det någon eh, tysk filosof? Jag har väldigt grumliga minnen av gymnasiet även om jag fick faktiskt femma i filosofi. Det var något med kategoriskt imperativ. Eh, you totally lost me there. Ja. Det var jo men det var något att allt man gör liksom moraliskt och så ska även kunna bli en en allmän lag. Jaha, så du tycker att det ska vara allmän lag att alla ska ta upp sina kanter? Det eh, kan bli svårt att införa det. Och då skulle det vara böter också. Och så väger man hur mycket kant man lämnar kvar. Martin, jag tycker vi Och så blir det en en slags kanterna. straffskatt där. Det är... vi går ja, vidare. Vi lämnar filosofin. Eh, är vi framme kanske vid vårat andra läsarbrev? Ja, just det. Jag har ju också ett Och då är det din tur. lyssnarbrev. ja. Det är inte så många som läser våran podd, Macke. Nej, nu har vi sagt fel varsin gång. Ja, vi, det, vi turas om att säga fel. Det är jämställdligt och fint. Men om du läser, lyssna brevet. Nu ska jag läsa lyssna brevet. Hej podden! Jag hade velat börja varje dag med ett nytt avsnitt av er podd. Och helt ärligt tror jag att man skulle kunna prata om bonusfamiljer i timmar och timmar. Jag har en väninna som är bonusmamma och när hon kommer igång är det som att öppna en kran- det är så jäkla mycket känslor i en bonusfamilj som jag tror bara uppstår i just bonusfamiljer. Så många avancerade relationer att det är ett under att man ens försöker. Jag vet inte om jag skulle kalla mig bonusmamma för vi bor inte tillsammans ännu. Men jag har varit tillsammans med en man nu i över ett år som har barn. Jag trodde för att jag var en ganska rolig vuxen människa som barn tyckte om. De små människor jag har varit i kontakt med älskade mig. Så när jag träffade Patrik och det visade sig att han hade två ganska små barn- så var det inget som skrämde mig även om jag själv inte känt något behov ännu att bli förälder jag var bara lite sporadiskt hos dem i början och träffade dem inte speciellt ofta men sedan har det ju blivit mer och mer kanske borde jag känt av vibbarna från början men jag var väl förblindad av kärlek nu märker jag att de liksom aldrig pratar med mig utan om mig via sin pappa de lyssnar inte på mig och visar tydligt att det bara är pappan som får säga till dem att göra något frågar jag dem så svarar de typ men inte till mig utan till pappan jag är så gott som aldrig ensam med dem och jag förväntas inte ta någon direkt ansvar. Patrik fixar allt med barnen själv. Nu har, jag börjat, nu har det börjat bli tal om att flytta ihop, men jag är nervös hur det kommer att bli. Jag vill ju gärna flytta ihop med Patrik, men barnen kommer ju också på köpet. Och jag vet inte om jag kommer att palla att bli behandlad som luft hemma hos mig själv. Plus att jag faktiskt tycker att de är ganska jobbiga och att jag inte har några vidare varma känslor för dem. Min fråga nu är... Kan jag verkligen överväga att flytta ihop med Patrik om jag inte tycker om hans barn? Och om inte, hur går vi vidare då? Och gör man slut med någon för att man inte tycker om dens barn? Mikaela? Vi får väl försöka ge svar på de frågorna. Först så skulle jag nog vilja säga att hon behöver lära känna barnen mer. Och för att göra det måste... Han kanske måste släppa in henne mer. Ja, det pratar vi om i... Eller bolla fall, över mer. Ha. om barnen hela tiden vänder sig till honom så kanske han kan fråga Mikaela om det mm. eller ja men det där kan Mikaela, alltså att han liksom hela tiden bollar tillbaka ja. så tyckte jag att jag gjorde lite med dig och mig mm. Mm. Att, fråga Martin eller... ja för det blir ju också som ett, ett slags godkännande då. Ja. Och, och sen gör på... han allting så godkänner han ju inte henne som du sa att nej hon känner sig inte insläppt och då vågar hon kanske inte heller ta initiativ för de som det är nu och när de inte bor ihop så är ju, anser jag att han har en familj med sina två barn och att hon inte riktigt är med. De är inte en bonusfamilj än, tycker jag. <gör> eh, och Sen tycker jag nog, beroende på hur gamla barnen är att man kan faktiskt prata och man måste nog prata med barnen inför en eventuell flytt. Ja, att nu ska vi flytta ihop och nu ska ja. vi... Och detta är en människa jag älskar. Eh, eh, förut, eh, när vi bodde ihop med er mamma älskar jag henne men nu är eh, Mikaela, inte mamma Michaela Nej, Michaela är den viktigaste personen och jag pappa, vill att ni ska tycka om henne och jag älskar er fortfarande. Och eh, beroende på som sagt ålder så kan man vara älskar olika. Älskar du Michaela mer än du älskar mig pappa? <laughs> nej, jag kommer alltid älska er mest. Tror jag att många biologiska föräldrar säger. Det bör de säga. Mm. Så där, där tror jag att eh, och egentligen mitt råd, det kanske låter dumt med tanke på att vi flyttade ihop efter ett halvår. Men hade ju bott hos varandra då. Och det kan man ju göra om det funkar med att ha kvar sina boenden. Om det är bra boenden och ekonomiskt liksom hållbart. Så fortsätt ett tag med det. Behöver inte stressa in och bilda en familj om det nu känns som det är ett motstånd med barnen. Mm. Ja, hennes två frågor var ju kan man flytta ihop även om man inte tycker om barnen? Och det kan väl vara lite svårt om man utgår, alltså, Jag har det som utgångspunkt. inte har gjort det. Utan att man kanske ska försöka då ha någon slags familjeråd eller teambildning eller alltså någonting. Barnen kommer alltid det är ju en var, utgångspunkt. Barnen kommer alltid vara en jättestor del av eh, den biologiska föräldern. Mm. Så det går inte att säga att jag flyttade ihop och så har vi dem ändå bara varannan vecka. eller, eller det, det det vet sköter vi ju det, hand. det känns ju. Alltså, båda veckorna går jättefort, både veckan utan barnen och veckan med barnen. Så om man då tycker att den veckan med barnen är jättejobbig, mm. så kommer det att kännas som att man är hela tiden i den veckan troligen. Mm. Och så den andra frågan, om man kan göra Gör slut. slut med någon. Det tror jag faktiskt att man kan göra att relationen med bonusbarnen kan Skulle Ska du göra slut med mig om mina barn inte tyckte om dig? Eller om jag inte tyckte om dem? Jag tror att du skulle göra slut med mig då. Ja, ja men det har du nog rätt i. Eh, speciellt faktiskt som du säger i fall du inte hade tyckt om mina barn och kanske uttryckt det mm. eh, antingen i handling eller i ord eller bara liksom Visa du, det, det, det. Äh, då, det är hade jag, då hade jag nog kanske Mina känslor för dig hade nog förändrats Men, men måste, Det beror det lite på måste... Vilken ålder barn är tänker jag ja. Barn kan ju vara Väldigt olika En treåring alltså, är inte samma sak som en sexåring Och en sexåring är inte samma sak som en nioåring Det händer jättemycket och jättefort kan hända saker på några få veckor kan, Har ju vi märkt nästan. Ja, plötsligt så är de tonåringar Och sen lika snabbt så är de nästan ur tonåren mm. Som stora tjejen nu. Hon är ju... Väldigt harmonisk och balanserad är tycker jag. Mer, mer öppen och... Eh, och det, det känns ju positivt. verkligen... Hon är 15 nu. Det känns som hon föddes igår. <laughs> så att även om det kanske känns jättejobbigt för Mikaela just nu... Så är det en tid som är ganska kort. Mm. Med barnen. Och finns det kärlek. Och hon känner att hon kan mm. ge det lite mer chans. Så, så håll ut och fortsätt framåt. Och se vad som händer. Och, och om vi är ganska överens att man måste på något sätt tycka om bonusbarnen för att familjen ska fungera. Eller inte, inte tycka om dem, som jag säger. <laughs> Men måste bonusbarnen måste barnen tycka om bonusföräldern? det har ju bioföräldrar ganska stort ansvar att i alla fall visa hur man behandlar andra människor. Mm. Att du får, du får faktiskt tycka vad du vill, det är okej. Okay. Men du får inte behandla en annan människa hur som helst. Man kan inte tvinga ett barn. Men, men även där för att familjen ska fungera så, så det kan ju inte ligga på minus. Det måste man ju kan ändå ju vara inte, någon som. Slags... Man kan inte tvinga ett barn att tycka om men man kan tvinga ett hårt ord här. Men man kan ju ändå säga: så här beter vi oss i den här familjen. Eller så här beter vi människor oss mot mm. varandra. Att, eh, på något sätt, det är ju socialt samspel som de kommer mm. att ha nytta av. Det kommer finnas människor som de tycker mer eller mindre om längre fram i, i livet som mm. man måste samarbeta med. Och nu är det ju så att mm. de måste komma fram till ett samarbete om de väljer att fortsätta vara tillsammans. Ja, och även där då får den biologiska föräldern hjälpa till att eh, visa vilka goda sidor partnern har. Ja, just det. Så att, så Samma att, sätt som vi sa innan. Även där kanske innan, att... bonusbarnen kan upptäcka att mm. ah, okay, han kan inte laga mat och, och han är, eh, håller alldeles för mycket, på, träna för mycket. Eller, men, men han har väldigt snygga kepsar. Ja, just det. det. Det tycker jag. Framförallt träffar ni någon som har många kepsar och snygga kepsar då måste det vara en otroligt smart och vettig person som... Där har ni en blivande bonusförälder. Jag köpte faktiskt en keps idag. Märkte du det? Ja, jag försökte undvika att se det. Men, men då får jag sortera bort två andra. Vi får inte berätta för Yvalina att jag har köpt en ny keps. Nej. Men hon lyssnar inte på podden, tror jag. Nej, det är bara mycket som älskar oss. <laughs> vi, vi kanske klarar oss med det. Eh, då får vi önska Mikaela lycka till. Och ni som inte skickar in brev och frågor och sådär via Facebook kan ju även maila oss då på adressen: bonuspappan.plusmaman mm. Sammanfattningsvis så säger vi: Ni måste inte älska, men ni måste inte. Ni får inte hata i era bonusbarn. Nej, men tycka om och, och gilla någonting med dem. Och jobba för att tycka om. Mm. Hitta de fina, fina sakerna med varandra. Mm. Och fokusera på dem. Inte fastna i att bara titta på det jobbiga med dem. För det är, jobbiga saker kan man alltid hitta. Ja. Det, är lite mer, det är en utmaning att se det fina. Mm. Och eh, sänka förväntningarna. Om inte känslorna infaller ögonen böj så kanske det gör det i längden om man är med när ett barn växer upp mm. och ta i diskussioner att man inte tar dem såklart framför barnen, barnen kan, nej. även om man tror att barnen ligger och sover till exempel så det kan man inte vara säker på nej. utan ta det helst när ni är helt ensamma passa på när man har barn, mm. barnfria veckorna mm. och för att det räcker med en enda liten sån kommentar mm. Så att är man irriterad och tycker att ett bonusbarn beter sig illa- så kanske man först ska ta det med den andra föräldern. Mm. Och sen så kanske de två tillsammans kan försöka styra upp- om det är ett speciellt beteende som man faktiskt måste ta tag i. Ja. Men ge det tid och tänk på att det är två kan vara två olika familjekulturer- som håller på att ska mixas ihop. Och som jag har tänkt på en del med... Jag är lite fascinerad av det här hur man påverkas- inte bara av sin biologiska förälder, men även vilken plats man har i syskonskaran. Ja, det är ju, i bonusfamiljen så blir det ju väldigt speciellt. För du kan ju vara lilla syster i en skara. Och sen så är du plötsligt mellansyskon i, ja, det kan hemma kan mamma Var, eller hemma hos pappa. kan man liksom få en olika roll. Eller i alla fall komma in, är du stora syskon och har varit van vid det- och att man då är älst, då är man oftast kanske starkast och duktigast. Eh, och så kommer du in i en bonusfamilj och märker att där finns någon som är två år äldre, äldre och kan mycket mer. Då tappas man ju den statusen att, att vara bäst. Ja, och det kan ja. vara jobbigt. Det får jag sen ha ett helt avsnitt om kanske. Ja. Platsen det, i syskonskala. För du känner dig väl nästan alltid som lilla syster? Ja, jag kommer ju alltid vara lilla syster. Jag är ju 41 år gammal och pappa <här> säger fortfarande till mig att jag ska vara försiktig när jag skär bröd ja. och sånt där. Och brorsan kan låta ganska sådär, oh, när han säger till mig ibland. Så att... Fast han är ju väldigt beskyddande och också. Ja, han är mycket också. storebror, är han faktiskt. Ja, och vi kan säkert reda ut hur jag är som storebror gentemot min lillebror som är nästan som en storebror och har haft familj längre och är duktig på att snickra och allt möjligt sånt där. Så därför kanske det finns ett eget poddavsnitt. Ja, skriv in om det. Men nästa vecka så kommer vi istället att prata om den planering som krävs i bonusfamiljen. Ja, det är ju fler vuxna fler barn fler problem att få ihop det. Ja, Kanske särskilt på semestern eller, eller kring jul. Så ja, att ni... Vem ska vara var? Och, och är det, det kan ju vara flera föräldrar också. Jag har ju barn med två olika pappor. Mm. Så att det... Och en av dem har en ny sambo. Ja, så det är många faktorer där Och för att reda ut det här Så har vi tagit hjälp av mm. en av dina Äldsta vänner En av en barndomskompis Precis, den ä, experten Ida Andersson ja, Hon är duktig på det Hon är ju bonusmamma till två barn Och har två egna barn Med sin nuvarande Sambo då Mam, de, är Man, är gifta. de är gifta Grattis ja. till er Vi har två år kvar nu till vårat bröllop. Så lyssna gärna på det avsnittet och tills dess säger vi att livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!